Dakot Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Möödunud aastalt külastas Iisraeli üle 2,67 miljoni turisti. See jääb kõvasti alla korona ajale, kui 2019. aastal sisenes Iisraeli üle 4 miljoni väliskülalise, mis oli ka rekorda aastaks. 2020. aastal tuli vaid 830 000 ja 2022. veelgi vähem pisut alla 400 000 turisti. Turism andis möödunud aastal riigile ligi 4 miljardit dollarit tulu. 2019. aastal oli see üle 6 miljardi. Turismis enne korona piiranguid umbes 5% isole eksportist. Kõige rohkem turiste tuleb piisoli Ameerikast. Enne piiranguid oli aastane külaliste hulk sealt ligi miljon. Selle järgnevad Prantsusmaa, Saksamaa ja mitmed teised juba kordades väiksemate külastajate arvudega. Möödunud aasta alguses oli riiki, sisenemisel veel mitmeid tõkkeid ja piiranguid. Aasta teine pool oli juba peaaegu piiranguteta, mis tõttu turismi kasv oogustus just aasta teisel poole tugevasti. Kaks aastat mõõna aega mõjus kogu turismisektorile aastavalt. Mitmed turiste teenindavad ettevõtted pidid oma uksed selle ajal sulgema. Kui möödunud aastal turism hakkas taas kasvama, oli puudu hotellitubadest, trendiautodest ja paljust muust külalistele vajalikust. See kõik tõstis omakorda hindasid. Mõnegi teenuse puhul olid möödunud aastal hinnad ka ligi kaks korda kõrgemat kui enne sulgemisi. Kõrged hinnad tunduvad nüüd olevat ka uueks reaalsuseks. Iisrael on nüüd otsustanud mitte enam riiki sisenemist keelata, isegi kui viirus peaks taas peat tõstma. See tõttu võib arvata, et turism jätkab kasvuga tänavu ja võimalik, et jõuab ka 2019. aasta külastatavusele lähedale. Seda muidugi juhul, kui riigis on jätkuvalt rahu ja turistidele ohutu olukord. Iisraeli rahvastiku julgeleku minister Iitamaar Ben Kvir külastas kolmanda jaanuri hommikul Templimäge. Selle peale reageeris rahvusvaheline üldsus tormiliselt. Kiirkorras kutsuti kokku isegi ühe roo julgeoleku nõukogu erakorraline koosolek. Arvatavalt lükkus tõttu edasi ka peaminister Netanjahu visiit Araabia ühend emiraatidesse. Hukkama repliike tuli pea kõigist Araabia riikidest. Mitmed Euroopa Liidu riikide poliitikud noomisid Iisraeli ja hoiatasid staatuskuo muutmise eest templimäel. Ka Ameerika valitsuselt tuli hoiatav noot, mis avaldas survet igasuguste ühepoolsed sammude eest suhetes Palestiina autonoomiaga. Veel enne ministri templimäele minekut hoiatas terroriorganisatsioon Hamassi Israeli, et juul kui ta seda teeb, korraldavad nad terrorirünnakuid. Iisraeli valitsus teatas, et ei allu ühelegi terroristide nõudele. Mis siis tegelikult juhtus? Minister läks teisipäeva varahommikul kella 7 paiku mõne turvamehe saatel templimäele. Ta jalutas seal umbes 15 minutit ringi ja tuli ilma ühegi insidendita taas alla. Koha peale ei juhtunud midagi. See polnud ka tema esimene templimäe külastus, küll aga esimene uues ministri ametis. Iisraeli ministri 15-minutiline rahumeelne templimäe külastus jõudis kogu maailma meedia esiuudiseks. Enamasti käsitleti seda käiku kui äärmuslikku ja lubamatut tegu Palestiina autonoomia vastu. See mõisteti hukka kui staatus koo ja kõigi kokkulepete ränk rikkumine. Tegelikult ei rikkunud minister ühtegi kokkulepet, oma käiguga ei muutnud aga senist olukorda ehk staatuskood. Ta käitus igati riigimehelikult ja rationaalselt. Miks siis kogu maailm viltlikult tagajalgadele tõusis? Tundub, nagu inimeste vahelises suhtluses tänaval, nii ka riikide vahelises suhtluses suudavad araablased rääkida mustavalgeks ja valge mustaks läänepoliitikutele, kes ei tunne selles konflikti sausta. Tundub, et mida suuremalt valetada, seda usutavamasi näib. Kõige suurem vale, mida usutakse, on see, et templimägi kuulub araablastele ja see võiks kunagi saada loodava palestiina autonoomi osaks. Tegelikkus on see, et Jeruusalemm on Iisraeli riigi ühtne ja jagamatu pealin. Rääkides staatuskuost, siis see ei ole kunagi olnud palestiina riigi osa, nii nagu palestiina riik ei ole kunagi ajalus eksisteerinudki. On tõsi, et kui Iisal lõpetas 1967. aastal Jordania ebaseadusliku okupatsiooni ja ruuselemas, lubas ta jätta alla ja kultse Kalju kupli Templimäela alles. Pühakadade kompleksi haldamine anti samuti üle islamiusu vaimulikule valitsusele Vakv, kelle patrooniks on Jordania kuningas. Sellest kombinatsioonist on koorunud välja vale arusaam kogu kompleksi kuuluvusest. Selle haldamine islemõjus valitsuse poolt ei ole sama, mis Palestiina autonoomiale valitsuse andmine. Jordania kuningas patroonina ei saa kehtestada seal riikliku alluvust Jordaniale. Seda võiks võrrelda Eestis oleva katoliku kirikuga, kes haldab teatud hooneid ja võibolla ka nende ümbrust, kuid need paigad ei kuulu riiklikult Vatikani omandisse. Paast võib ju alla ka patrooniks, kuid see ei anna talle õigust nimetada seda oma riigi osaks. Templimägi kuulub Iisraeli riigile. Selle kehtivad kõik Iisraeli riigi seadused ja see ei ole kellegagi jagatud ega kuulu jagamisele. Iisraeli riik on kehtestunud seal viibimise korra vastavalt kokkulepetele seda haldava islamõusul vaimuliku valitsusega, kes see ei ole poliitiline organisatsioon ega oma seost Palestiina oma valitsusega. See on mõeldud islami usku Iisraeli kodanikest araablaste vaimulikuks teenimiseks. Kuna tegemist on juutidele kõige pühama paigaga, on nad kokkulepinud ka nende templime külastamise korra. See toimub tööpäeva hommikuti, tunni ulatuses ja keskpäeval veel umbes tunni jooksul. Samad võimalused on sinna minna ka kristlikel palveränduritel. Juutide rühmad lähevad templimäele alati koos turvameestega, kuna araablased kipuvad neid seal ründama ja ahistama. Täpselt selliselt külastas ka minister Ben Gvir. Vaatamata sellele, et üldiselt on juutidel võimalus templimäge külastada, pole enamus neist seal kunagi käinud. Aasta aastalt on juudid hakkanud oma kõige pühama paiga vastu rohkem uvi tunma ja nende külastused on seal olnud pidevas kasvutrendis. Rahvuslikku jolgorku minister Itamar Bendkvir on isik, kes oma töökohustuste pärast on kohustatud templimel käima. Talle alluvad turvaüksused vastutavad seal ka korrapidamise eest. Kuna tegemist on igas mõttes plahvatusohtlikku kohaga, oleks temast väga vastutustundetu jätta selle paiga turvalisuse eest otsused vaid oma alluvatele. See tõttu pole tal mitte ainult luba, vaid on ka kohustus aegelt käia templimäel. Kui islami vaimulik valitsus, kes naudib templimäel juutide vastutulelikust ja luba neil oma enda kõige pühamas paigas islamistlik pühakodasid pidada, oleks sõbralik ja rahumeelne, nagu nad ikka väidavad, käituksid nad Iisraeli riigi esindajaga teisiti. Nad oleks pidanud seda au asjaks, et ta sinna tuli. Protestimis asemel oleks nad pidanud ta au avalusega vastu võtma ja miks mitte ka punase lahti rullima. Araablastel tuleb selgeks saada, et rahu ja sõprust ei looda relva Islami Islame usulistel, kes ei taha isa riigis juutidega rahumeelsed koos eksisteerida, tuleb sealt lahkuda. Ükski riik ei saa lasta mingil gruppeeringul ennast ähvardada ja mängida alternatiivset valitsust oma teritoriumil. Araablastel tuleb harjuda elama demokraatlikus riigis, kus kehtivad ka sellet sivilisatsiooni reeglid. Nad ei saa öelda avaliku ruumi kohta, et see on ainult araablastele ja teise järgu tulgu. Lääne ühiskonnas ei ole kohta rahvuse põhiselt diskrimineerimisel. Diskrimineerivad käitumist seal ei tohiks toetada ega julgustada ka läneriigid. Lääneriikide langemine araablaste propaganda ofriks on kahetsusväärne. Raadlased esitlasid Iisraeli ministri Templimäe külastust, nagu oleks nende hallatav kompleks olnud eraldi riik ja keegi oleks seal seda sõjaliselt rünnanud. Kuna tegemist oli riigi esindaja külastusega omal teritoriumil, ei olnud kellelgi ühtegi põhjust erutuda, veel vähem ÜRO julgeliku nõukogu kokku kutsuda. Täiesti põhjendamatu reageerimine diskrediteerib nii väärikat organisatsiooni ja sellest võivad vaid läänemaailmale maailmale painulikud jõud võita. Seda teemat arutab edasi ÜROi julgeoleku nõukogu korraline istung 18. jaanuaril. Nad teevad hästi, kui jätavad selle küsimuse päevakorrast välja. Iisraeli minutid Tegusite saadet Iisraeli minutid. Mina olen saati juht Peeter Võsu. Love Le boche pas Adam et le keep it and high Amen. Ki notar